Ти тебе, княгине, щось замислили? Марія прожолем зіскочила з ліжка. Що ти сказала, Роксана? Ясно, в голові мені стало, немов сонце освітило. Так, так, зрозуміла тепер я. А мені говорила, тепер, напевно, знаю. Підсилав їх Володислав. Нові вогники блиснули в Маріяних очах, і світа зараз раділа. «Я батька до грибниці покличу», – натякнула Світазара. «Іди, клич, я скоро прийду. Роксано, подай мені теплу хустку». Світазара збігла східцями до сіней, де походжали два грибники. «Візьми смолоскип, до боярського терема зі мною підеш», – наказала одному. Молодий грибник миттю нахилився, взяв з-під столу соснову скіпку, мочену в дьоготь, і запалив її від свічки. Вийшли на дворище. Їх огорнула темна ніч. Гридник ішов попереду, Освітлюючи стежку. Поминули собор І спустилися з пагорка. Тут недалеко від муру Стояв бояський терем, Де жили найближчі романові помічники Семен Луєвич і Василь Гаврилович. Гридник постукав у двері Перемовився з боярським служником, що вартував у сінях. Служник відчинив двері. «Дома, боярин!» – важко дихаючи промовила Світозара. «Дома?» Батько ще не спав. У світлиці горіли, привішені над вікнами в залізних поставцях свічки і освітлювали темні стіни, на яких висіла зброя. Зліва на простінках красувалися шоломи й кольчуги. Довгий стіл серед світлиці, накритий був вишиваним сірим убросом. Лави стояли і на столу, і попід стінами. Звірині хутра на підлозі глушили кроки. З лави підвівся молодий соцький Дмитрій. Він низько вклонився Світазарі і чемно відійшов до стіни. «Не чекав я, дочка, тебе». А ми вдвох з боярином Дмитрієм сиділи, радились, як завтра на полювання поїхати. Зустрів дочку звентежений Семен. Світозара підійшла до столу і хоч не оглянулася та відчувала на собі Дмитрію в погляд. Чого він тут? Чого до батька прийшов? Тебе княгиня кличе батьку. І боярина Василя Гавриловича промовила зіркнувши на Дмитрія. Він стояв, похилившись, і не помітив її гострого погляду. Сідайте ближче, запросила Марія. Богізко мені. З під хустки пильним поглядом обвела гостей. На душі остро холодний лежить. Розповідайте, що робиться в Галичі. Я говорила з вами часто, та не про те мова йшла. Марія глянула на них твердим поглядом не ховаючи очей густку, як робила раніше. «Боялась я вас і не знала, що робити. Роман так раптово помер. Не сертись на мене за це. Знову кажу, не знала, що робити. Боялася. І тебе, Семен, і боялася». «Мені дочка сказала, коли ми йшли сюди», звався Семен Луйович. Марія зашарілася і кваплячись виправдовувалась: «Налякали мене, «І про вас зле подумала». «Сказали, що ми коромольники?» Вукав посміхнувся Василь Гаврилович. «Так?» «Так», – просто і щиро призналася Марія. «Ми все знаємо», – продовжив Василь Гаврилович. «Злих язиків багато. І що про нас говорять, знаємо». «Продовжуй далі, боярини», – схопившись за стіл, прошепотіла Марія. «Тепер вона не була схожа» на недавню скритну розгублену Марію. Прокинулася в ній твердість волі. Неспокійно в Галичі. Коромольники знову заворушилися. Мало князь Роман їм розуму вставив, не поспішаючи, вимовляв Василь Гаврилович. Дуже неспокійно в Галичі. Не тільки нам, волинцям, це не подобається. І в Галичі... Є друзі князі Романа. Ех, якби він живий був! Ми без нього поступатися перед коромольниками не будемо. Зубами гризтимемо їх, а на своєму стоятимемо. А там князь Данило підросте, аби тільки землю Руську вберегти, щоб її чужі пси не розхапали. Марія пожвавішала, її голос став дзвінким. Її очі веселими. Вона звернулася до Василя Гавриловича. «Прости мене, боярине, не гаразд я про тебе думала. І журилася весь час, не знала до кого прихилитися. Мені друж, дня після похорону наговорили на вас. А я все боялася, не могла вгадати, де вірні друзі мої. І про землю нашу ти мудро сказав. Мислила я досі тільки про дітей своїх». А мислити мусиш про державу нашу, усміхаючись, провів рукою по держаку меча Семен Уйович. Голова мені боліла від слів усяких. Чи могла я щось інше подумати? обернулась в його бік Марія. Здогадуюсь, то лихі вороги. В відкритому бою легше з ними воювати. А коли шиптують, не вгадаєш, де друг, а де не друг. Сьогодні. Роксана прибігла, мовить, що люди Володиславові по селищах скрізь мають. І про це знаємо. Прийде час і Володислава застукаємо, язикаємо, відріжемо. Чи тільки ж він, а судиславчим дише, як юн, викручується. І з нами поруч, а не наш. Одрубайте мені голову не наш. Очі ж не скажеш, бо тоді тач коли за руку впійманий. Примітка «Тать злодій!» «Добре, що й ти дізналася тепер про все, княгине. Нам усім буде ліпше».